o zambor Bueno, Xulio, baixamos un poquinho a música e vámonos ir aí. Camín da Ribeira Sacra, en Trogrense, Lugo, en fin. Mm. Vamos a falar cun adegueiro, mellor dito, cun enólogo. Un... enólogo de Ponte da Boga. Ah, adega Ponte da Boga. Muy sí, bien, e vamos a falar con Rubén Pérez, que é o que nos vai, pois, a adibullar cousas Sobre o viño Porque antes falábamos da androia eh, Un gurulinho de viño non vai mal E xa derribir a sacra máis ainda Vamos alá la... Moi boas tardes Rubén Hola, boas, tardes. boas tardes, benvido Moitas gracias por atendernos Rubén eh, eh, Antes de que se me esqueza eh, Como presentación O que temos que fazer É eh, eh, saudarte dando churnosos parabéns tanto a ti como a todo equipazo que, que, que, que compone desponte de abogado porque acababas de, de, de recibir nada menos que cinco mm. medallas de ouro por los viños que presentaste en, sí, en varios señor. lugares ¿no? Sí, a ver eh, sacó pues, Luis Padín a, a su guía de aguardientes y de destilados de Galicia eh. <risa> eh, bueno, pues unos uh -huh. con generosidad y eh, eh, está bien para nos, claro un médico cun cenario se non forades vos de, era, so desbos, no, fora desbos, non podía no non podía, podía dar esos eso. premios. Si. <risas> sí. Ademais, bueno. ademais beber un viño destos é revivirstre un mismo porque eh, eu sempre eu, porque eu tuve en un restaurante, ya entón pois cando vivía un viño moi seguido dicialle Non o empuxes, saboreolo un pouquinho Porque hai que pensar que detrás de todo este viño, de todo ese traballo claro, claro. A, a verdade é que dá moito traballo Na Ribeira Sacra, pois, ainda, máis, as máis aí, da, no? ainda, ainda son máis, máis difíciles do que sí. xa é habitual para calquera viticultor ou adegueiro uh -huh. Pois aquí polas condicións nosas da, da terra, pois, pois a dificultade da explotación do cultivo, pois é aí na maior bueno, pues, os viños ao final son un homenaxe aos viticultores que sí. que permiten que, que perlleva esta paisaxe espectacular que temos aquí en, sí. en Ribeira Sacra é que bueno, unha paisaxe construída durante un milenio uh -huh. e que se debe pues, os, os esforzados viticultores non desta de, de zona que, que sin du queda teñen un mérito excepcional. Bueno pois sí. por algo se di que o viño algo ten cando oscura o vendín. Bendicen. Sí. <risas> a ver, a, no, non é cuestión de poñer ahora, non, de facer un tratado histórico sobre o viño. Sí. pero pero é evidente que o vínculo que temos os humanos pois coas videiras e co olivo, uh -huh. pois trascende con moito o que solemos ter co de relación co respecto dos, sí. dos cultivos vegetais ¿no? sí, entonces claro. hai unha parte adicional fondamente cultural eh, casi se me permite espiritual e histórica que temos de relación co nosos viñedros uh -huh. tamén ocurre bastante co Coas olíbeidas, pois que non, non é fácil trasladar a outros cultivos claro sí. Entón, bueno, bueno, está raigado na nosa historia, digamos eu, Queríamos, xa que estamos eh, n -n nesta faena Pois queríamos que, que nos describiras algún acuso con respecto a eses, eh, a eses premios non? A Eses cinco euros E eh, eh, que tamén nos fixeras unha pequena descripción Desa adega tan interesante e importante que é a Ponte da Boca, non? Bueno, pois pues mira, falo por un poquiño entremezclo a historia toda vale. a rega co, coas características do territorio, dos propios mm. viños para, para facelas un pouco máis claro. máis digestible, digamos, para sí, para a sí, audiencia, sí. non? Sí. mira, vamos a ver eh Ponte Raboga, unha mm. adega, pois pues, é máis antiga da Ribeira Sacra que foi edificada como tal, unha adega de 1898, e eh, a súa finalidade orixinal pois pues, foi ser unha adega, eh, unha destilería, que tamén no era orixinalmente fixo unha familia de Castro Caldelas aquí pues, aproveitando as tarefas da antigua estrada que uh -huh. que permitiu cruzar o xile e cambiar a, a provincia de Lugo uh -huh. a familia aproveitou que se estaban desenrolando estas tarefas e, e construiu a bodega uh -huh. unha vez rematada a adega pois pois continuou un viñedo precioso que temos xusto en frente da adega cruzando aquí o, o río Edo, sí. e o viñedo rematarono en 1920. ¿no? Sí. Entonces, bueno, a vega tuvo actividade hasta casi principios dos anos 70. Despois, bueno, aquí a crisis da emigración foi moi forte ¿no? no interior de Galicia, cara, cara as cidades e cara á costa, sí. entón a vega cesou a súa actividade. ¿no? Sí. E, no ano 93 empezaron os traballos para constituir a denominación de orixe Ribeira Sacra, isto consolidouse no no ano 96. En 1999, pois pues, xente da zona do pueblo de Castro Caldelas decidiu devolver a actividade a vella de Gado Couto. Uh -huh. Xes aquí pois pues, tamén tamén houve xente que que axudou moito nisto. Me gusta recordar a Mañas, nun que, que foi o director da Evega, e que por un vínculo de parentesco familiar co poblo, pois pues, pois pues, axudou moito a que ese, ese proxecto pois, pois aí se adiante, non? Entón, bueno, empezouse, co, empezouse coa, coa explotación e a rehabilitación da adega e aquí, pois, ese ano, ano 99, ademais de poñer mencía, decidiron poñer unha variedade uhum. que merezou, que das calificadas unha variedade de tinta tradicional galega, pero que estaba prácticamente extinguida, non? Entón, empezaron a desenrolar a actividade, producían mencía, godello, fundamentalmente, Bueno, a ver, costaba un pouco sacar a adiante a sociedade, xa no ano 2004, pois pues Estrella Galicia e José Rivera empezou a ter unha relación como adega e finalmente consolidouse na adquisición da da propriedade no 2006. Uh -huh. Entonces, a partir dese de momento empezaron un poquiño os traballos, tiñamos pois pues, máis recursos, máis medios técnicos que eran posibles. Empezou inicialmente por pues, recuperando as variedades tradicionais de cultivo galegas, non decir, continuando as tarefas que se viñan facendo, pois, de recuperar o merenzao, pois, nos decidimos implantar no viñedo, pois, prácticamente, todo o catálogo de videiras tradicionais galegas, non? De castes, que é sí. unha palabra portuguesa moi bonita para definir isto. Claro. Entonces eh, en blancos, agora mesmo, nos nosos viñedos temos Godello, Algariño, temos Branco lexítimo que é unha Unha variedade poisis pues bueno, que a través do proyecto de más pues, depois se, se conseguiu recuperar e agora pois pues, xaa forma parte da, da nosa gama e eh, uh -huh. que foi ben puntuada eh, e a nivel de variedades distintas. Pois temos Mencía, que a raíña, lógicamente, da, son... da Ribeira Sacra mm -hmm. e está noso, o noso Pemencía, non? Que, mm -hmm. a nosa Mencía que o sustento a, a marca polo que nos conhece a maioría da xente. Despois, pois temos outros viños de un pouquiño máis alta, máis máis destinados a un público máis aficionado con estas variedades, como son o bancales olvidados, vale? que Mencía con crianza en barrica. Vale, entón son viños un máis complexidade, máis estructura, un poquinho máis, máis ambiciosos, sin desmedecer a nosa mencía básica que repito que un, que un viño fantástico Entonces aí teríamos o Bancales Olvidados o Capricho de Merenzao uhum. o Porto de Lobos ou outra variedade o recordade que a finales do século XIX a ribeira sacra estaba mayoritariamente cultivada con brancelhau, con ah, alvarello. Sí, sí. eh, eh, o que ocurriu, bueno, pues, a crisis da filoxera, sobre todo o idium, un fungo que ataca os miñedos fuertemente, que non se podía combatir, Pois pues, fixo que estas variedades fosen reemplazadas por outras máis productivas, máis rendibles para, para o viticultor. Uh -huh. Que era lógico porque, pues, imaginadvos, no, na posguerra, pues, o que había era fame, o viño tiña unha función nutricional non, unha función, pois, digamos, hedónica ou placenteira como oxe mm. donde os consumidores pois, pretenden máis que alimentarse e disfrutar non, dunha ah. copa de viño entón estas variedades tradicionais que son difíciles de cultivar permiten viños singulares eh? Claro, eh, viños pois, unha expresión aromática maravillosa Que ocurre que son variedades moi difíciles de con uh -huh. de cultivar e moito menos rendibles para os dos entón, uh -huh. pois nos toca un poquiño as adegas fomentar estes traballos de investigación a recuperar estas cousinhas pois que son un pouco un pouco máis difíciles máis sorprendentes para o mercado máis que tan de máis singularidade a nosa adega pero que lóxicamente pois se toca un pouco a adega asumir riscos de, de cultivo destas variedades pois un pouquiño máis laboriosas yo, e, yo tamén e tamén temos o capricho do Sousón Sousón e te iba comentar que o Sousón tamén é ese tamén estaba esqueci, bastante esquecido non? Si, sí, a ver, mira, esta Como Brancellón, unha variedade supertradicional de Ribeira Sacra, de que os aosón, o Banco sí, Lecidico, existen uns poucos exemplares que claro. se conservan, pero non se, non se ten conhecimento de que fose unha variedade masivamente ou moi importantemente plantada. ¿no? Sí, entón, uh -huh. bueno, dentro da recuperación destas variedades minoritarias, para ver que tal resultan, como se uh -huh. adaptan, Eh, de novo as, as novas condicións de cultivos, pois, pois puxemos o Sousão, non? É a verdade é que foi unha variedade corixinalmente se puxo máis como, como unha variedade para axudar a outras, non? Por unha variedade que ten moito color, que ten moita estructura e non tanto para facer un monovarietal. Sin embargo, o comportamento, pois eh tan fantástico que ao final pois acabou gañando un guaquiño aí na, na nosa gama é a verdade que un, é un viño espectacular un viño espectacular. e, e bueno, pois pues, naceu un pouco así como complemento, convertiuse pues, nunha pois pues, nun nunha referencia máis das que temos un, en Un protagonismo, non? Já ten un, un certo protagonismo, digamos, non? Si, sí, mira, é curioso porque a veces, mira, o Merenzhao, o, o Rancellao foron variedades sí. pois que o Merenzhao xa estaba, recuperámosla, uh -huh. ampliamos moito a superficie, casi o nos o flagship, sin, bueno, noso, non un buque insignia, pero si sí que foi das primeiras que sí, presentamos ao mercado como variedade minoritaria, na sí. eran viños, pois pues, que polo seu estilo costaba un pouco, e sin embargo foise convertindo casi nunha cousa moi de Ponte da Boca, non? O noso Merenza, pues, casi moita xente entre os aficionados nos coñece por, por este viño, non? Uh -huh. Eh, en cambio Sousón, pois pues, a a idea original era que, por exemplo, pois pues, cun pouco de souson, incorporase, incorporase homenzao, amenzia, sabes, facer curi que permitisen, bueno, mellorar a complexidade. O que ocorre cos souson ten unha naturaleza tan dominante no propio viño que se tipo un pouquiño de souson no merenzao casi sa dueña da, da estructura do viño, non modifica tanto os outros viños que casi, bueno, os muy, desvirtuaba, digamos, non? Moi potente, eh, moi potente. É eh, moi potente. Todo. entonces bueno, pues, gañou-se tampouco pensamos que o comportamiento agronómico iba a ser tan, tan fantástico como ten, é unha variedade que igual que Mencía, ten unha adaptación no un xo territorio en todos os sentidos maravillosa, non? Ah, unha variedade, pois pues, unha variedade futuro, vale? ¿no? Uh -huh. Eh... E, eh, bueno, pues, eh, fuese gañando ese huequiño no, no noso corazón, un pouco, digamos, sí. sabes a base de portarse tamén, e, ao final, pues, ganouse un, un hueco no, no noso portafolio. ¿no? A, a verdad que é un viño que me encanta. O que pasa é que é un pouco antagónico co Merenzau, co, co sí. Brancelhau, por estilo de viño. O sí. sea, eh, quedama un pouco extraña na nosa gama de viños Xempo, pois, son viños máis ben refinados, elegantes, típicos de Ribeira Sacra, non? Entón, o so Sousón, é, eh, pois, bueno, pois, un viño moi contundente, moi expresivo, que se aparta, ás veces, un pouco do estilo austero, ah. eh, singular de, de Ribeira Sacra, pero, pero bueno, ao final, ten tanto encanto que, que se consolidou como unha referencia, sí. Pois, non, non, non... É o que me fai gracia de un nome, pois, dunha botella, non? La Faraona. Uh, uh, uh. Eh, sí, non sí, sí, sí, os nomes que poñemos, que se xe poñen os viños. Si, sí, bueno, no, non creo neste caso que obeche confirmar que que o nome da finca dá lugar ao viño uh -huh. e eh, non creo que teña nada que ver co cantante. <risa> <risa> no, xa xa me pero, imagino que será o nome no, da o eh, nome eh, da o eh, nome eh, da, eh, da da finca do viñedo. Sí, sí, sí. Sí, sí, este un adegueiro, Pois pues, aí na efectivamente que neste caso hombre, Palaz. Non non que... está mal. Non no, no, no, o viño o viño está moi moi moi moi moi moi moi ben. Hombre, tanto eh, tanto bueno, que si. Sí. Son os viñedos máis famosos de España, non? o nombre Bueno, hombre, pois pues, si sí que resulta, resulta a, curioso. Ya 30 tamén, ¿no? lógicamente. Sí. Bueno, bueno, moito traballo de investigación aí no laboratorio TIC, dirixes ese, ese traballo sí, de ennoloxía, non. Bueno, é unha das partes máis bonitas, e, e divertidas que que hai eh é eh, bueno, pois pues, facémolo con, con cariño, afecto, a verdade que temos pois pues, bueno, na universidade nos xe sí que é pues, xente uh -huh. fantástica que nos axuda. Eh, bueno, se trata ao final tamén pues, de que estes proxectos de IMAXD se consoliden en, en produtos comerciais finales. ¿no? É, ah, fazer sí. un pouco a transferencia Falando. completa de eh... Falando diso que nos acabas de decir da, da Universidade de Santiago, eu dicir si que parece que tedes un proxecto interessantísimo, por lo menos me parece que el link aí non das informacións que me chegaron uh -huh. de Xeban Blanc Sacro, non? Unha, un proxecto um, lexi, de Blanco sí, Legitimo, Si, es, es, sí, este show, o Blanco Legitimo que era unha variedade, pois pues mira, que empezamos con ela de modo experimental no 2010, moi querida por nós, xa se consolidou. Eh, eh, teñemos un proxecto CD con esta variedade para, bueno, ao final, conseguirse incluírse no modificoso reglamento de revidas agra para a súa inclusión sí. e, eh, bueno, creo que igual que o Souson é unha variedade que, que terá moito futuro que está despertando interés E, bueno, nos, efectivamente, pues, bueno, dentro dos proxetos de Imasde, que tiñamos, este era grande, levábamos unha secuencia de proxectos sobre ela, mm -hmm. eh, acabou se consolidando, pues tamén, ¿no? dando o salto, digamos, de, da fase experimental de investigación, pues convertila nun, nun produto comercial. Eh? En este caso que, ademais, nos deu unhas alegrías fantásticas. Sí, igual claro. con Merenzao, sí, no, no, mercade, no Reino Unido, pois pues, porque porque desencantou, non? Eh e eh, bueno, pues pues está ben, é decir, eh, eh, a ver, ao final o que tratamos en Ponte da Boga é de recuperar un patrimonio riquísimo que temos, e pues, uh -huh. lo, y lo recuperando estas cousas leva o seu tempo, teñen os ciclos incluso a veces para as altas administrativas, pero seguir investigando e eh, seguir mellorando o que facemos en Ribeira Sacra. A verdade é que un traballo extraordinario esa viticultura heroica que facedes aí, sí. posto que o oh, poder achegar todo o viño nesas, neses bancais que, que costan tanto eh, A verdade é verdad, que os viticultores son son heróis, non? É eh, sí. dicir, eh, aquí me, eu teño un que, bueno todos teñen un mérito excepcional, non, pero pero teño a José Manuel e a Xino, son dos viticultores, un de Quiroga e outro de de aquí da Mandi que é que vamos a ver. Eles son eles son os que manteñen e os outros tamén, por supuesto, pero bueno, estos leva moitos tempos con connos e uh -huh. teñen algunha peculiaridade, en a verdade de que fan un traballo de conservación, de enriquecemento da paisaxe, de todo que isto é non sei, sé, me parece un, un, un traballo excepcional, no. Entonces, a verdade que a Ribeira Sacra o final que sempre falamos do, das condiciones do suelo, do terruar uh -huh. todas estas cousas. Eh, mira, é eh, eh, o viticultor uh -huh. deste de caso. Vale, son persoas maravillosas que permiten facer estes, estes cultivar estas estas ladeiras e eh, facer uh -huh. estes viños. É de xeito o bancales olvidados concretamente camencia pois son isto as súas destas persoas, por exemplo, uh -huh. pois pues, naceu como un proxecto humano, non, non era tanto investigación ni nada, senón que, bueno, pois pues, a nosa mellor mencía é un de un recoñecemento, non, un un, ¿no? un homenaxe a eles eh e os seus esforzo extraordinario que fan para para manter este patrimonio uh -huh. excepcional que temos en Ribeira Sacra. Eh xa falamos de que este viño da Ponte da Boga viaxa a Estados Unidos. A que países máis viaxa? Mira, vamos a ver, agora estamos, vamos a ver, temos o viño, a ver, en Suiza, esta non má tiña preparada, temos o viño en Suiza, temos en Francia, en, esto, esto, esto, es, en, en Reino Unido, por supuesto temos o en Estados Unidos, temos en Japón, temos en Filipinas, temos en China, temos en... Bueno, seguro que algún sitio me, de, me deixarei por aí sí, sí, Temos sí. un Puerto Rico Bueno, seguro que me, que me deixo algunhas cuantas referencias É unha cousa que me fai moita ilusión eh, A ver se temos agora tamén en, en Rusia, non? Claro ah, Non se complica moita cousa <risas> Exactamente eh, Eh, cual, sí, entonces, cual, bueno, ah, dos nosos eh, escoitantes ah, mm, mm, poderán poñerse en contacto con vosotros posto que está berá tamente uh, online, non? É ina ponte da boga. Sí, a, correcto. A mira, es, a, es, a, a mira eh, incluso poden nos visitar, temos paquetes pois pues, eh, para que nos visiten super divertidos, o sea, que pasen unha xornadas aquí con nós. Uh -huh. eh, e provén os nosos viños, poden facer as reservas a través da nosa web e comprar o viño tamén en ponte da boga.es Porque supoño que tamén irán eh, colexos a visitar para que xa iban de donde sale o viño, non? Mira, pasou unha cosa con o tema dos e igual por temas tamén corporativos que está un pouco complicado dos nenos e eh, as sí. bebidas alcohólicas entonces isto é es algo que sí que se facía pero ahora centramos fundamentalmente xa en en xente de FP eh, mas... ou de outros para para evitar, bueno... Sí, eh, elementos pues... enolo de, de enoloxía, máis que nada, non? Uh -huh. Efectivamente, sí, sí, porque os moi pequenos, pois, pues, uh -huh. pues, bueno, requiren unhas condicións específicas que tampouco aquí sí, son, sí. son as mellores, eh, entonces bueno, pois pues sí que recibimos moitos centros de formación, uh -huh. pero xa de, de edades adolescentes, por lo menos pero con eso non porque se si lles dica como se fai o viño non se lhes está indicando que teñen que beber viño precisamente no, si non, non, non no, no, no. no, o que pasa que mira isto incluso pues, que antes eh, pues, visitábase moitísimos os nenos pequenos, a fábrica uh -huh. eh, e todo isto uh -huh. e eh, bueno, isto sabedes como que ahora as sí. cousas sí, eh, son un pouco, efectivamente hai que cuidarlas, uh -huh. se te va a responsabilizar dos peques, uh -huh. pois pues, hai que facelo nunhas condición adecuadas, como vimos, bueno, que por todo, pues tal, pues mira, decíamos, mira, E, ao final o que facemos é centraros nun sí, un sí. espectro formativo un pouco máis adulto Muy donde, bien. bueno, pues, as necesidades dos, dos que acuden aquí pues, non son tan específicas es bueno, un, Unha pregunta que non mellor nunca volafixeron eu quero, quero polo menos convertir Ver, verás, tamén te, temos relación e fixemos e entrevistas a outras a, denominacións de origen como por exemplo a, aquí en, en, en Huesca pois pues, Resulta que aí Son Montano eh, Sí, Son Montano Aí mm, Experimentaron E parece ser que últimamente Están tendo moito éxito Con viño blanco que, que que ten un nome eh, Bueno, os digo Gebur non Que, que parece sí, ser unha variedad. variedade Que é unha variedade Que está moi demandada eh, eh, A máis non é nosa Non é autóctona de, nin de España nin de precisamente sí, no. Son Montano Pero que están experimentando É eh, É eh, eh, eh, e intercambian información entre de laboratorios e laboratorios, de nólogos anólogos, precisamente cos de co sí, sí, sí. cos de, bueno, sí, ver, es... mira, n -n neste caso hai un tema, hai un tema administrativo tamén, vamos a ver. En sí. Galicia ocorre unha cousa, temos un, o noso patrimonio vesetal, sí. sabes, as videiras que cultivámos tradicionalmente son de orixe compartido con Portugal, mayoritariamente, claro, sí, sí. non non con outras zonas típicas, por exemplo, pois pues, o Brancella o Sousón, son videiras uh -huh. que tamén teñen en Portugal. Entonces, no? vamos a ver. En Galicia íbamos moi atrasados hasta a creación da estación enolóxica no uh -huh. sete, na recuperación deste material vegetal, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, a administración aquí, eu penso que con, con gran criterio o que fixo foi incentivar a investigación sobre material vegetal tradicional ou autóctono mm -hmm. e non incentivar tanto investigación sobre material foráneo no? eh, porque ao eh, final hai un recurso limitado e, por exemplo, pois pues, vai ponte da boga eh, se bueno. invertimos en recuperar o branco lexítimo, pois pues, en esto se invertimos no degustraminer, que unha variedade maravillosa que a e, mira, vou vos contar unha curiosidade elgariño, no? sí. aquí, aquí houbo moitos emigrantes que foron a Suiza, mm. sabes? Entón, eh, Gostramin era unha variedade cultivada en Suiza. Sí, sí, sí, por eso decía... Eh, que... Trauxeronse moitas plantas para Galicia, por unha variedade pues, superaromática, superfragante e tal. Uh -huh. eh, sin embargo, non está mesmo autorizado ahora mismo o que tias plantas en Galicia, uh -huh. claro. Uh -huh. es decir, non se poderían desarrollar eh, traballos ou facer viños con estas variedades dentro das zonas protegidas. Uh -huh. Incluso a propia plantación non está non está autorizada administrativamente en Galicia. entonces en Galicia pues entón, en, pois, en investigar e recuperaremos aquel patrimonio histórico noso. En outras zonas, que por as condiciones... A ver, básicamente porque tampouco eles, de modo tradicional, non disponían digamos, dun patrimonio genético desconhecido tan amplo. Claro, claro. Non, eh? Sino que teñan outras pues Entón, pois, ali, decidiron recuperar su montano, que incluso fan a Eswain, eh, cousas chulísimas sí. con ela, con a variedade E extraordinaria E que seguro que funciona maravillosamente ben ali mm. Aquí Poderia funcionar ou non Pero non ten moito sentido Non se fixo Ui, claro. Porque quedaba tanto por saber sobre o noso pois claro. que un strainer pois que se ocupen en Suiza, en Son Somontano, noutras sí. zonas. Nós a se recuperamos algo do que temos. Eu preguntaba eh, a, con respecto á información de laboratorio, non non con respecto a, a investigación de, de porque claro, tendo ah, bari... bueno, mira, aquí hay, aquí, aquí dúas cousas sobre os temas de investigación. Sí, a... sí. Eh, por, por, eh, o, traballo, o traballo que facemos que, facem, que vamos a ver, por suposto o coñecemento final é público, pero tamén hai que reconhecer unha cousa, cambiamos moita información, se fai pública unha parte, pero eh, a investigación implica tamén ter un know-how que non sempre se fai público na súa totalidade Aí está, sí, o confidencialidade que, a, da, da propia de determinadas que É dicir, hai cuestións xenéricas que non hai ningún problema e outras cuestións pues, que forman parte do, uh -huh, do propia... know-how de, pon, de Ponte da Boga claro, e, uh -huh. bueno, pues, o que que era progresar isto, a ver Eh, ao final Ponte da Boga colabora con, con centros de investigación, hai unha parte pública, pero hai unha parte que ten que ter un, un retorno empresarial para nos claro. estas partes, pois, pues, claro. están protegidas, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. bueno, que xa embistida ademais, o traballo sobre o albariño é máis importante aí que non o traballo sobre unha un, un, bueno, planta que non é autóctona eh, xe, eh, a ver, te, mira, temos moitísimos por exemplo, sobre o brancellao pois pues aínda nos falta saber moito sobre moitas outras variedades que temos e ainda temos que dar este paso entonces digamos que Eh, estas tarefas de investigación que ó, ó, coexisten moitas veces pues, nos centros de, de investigación na universidade, por coñer un caso eh, outras actividades que facemos as bodegas non ese mix ou estación enológica entonces ese mix é o que permito progreso ou avance lógicamente hai publicacións que son publicacións científicas que son de carácter público e o conhecemento e eh, algúnas cousiñas, pois, pues, que quedan para para o interno, non? Claro. entonces bueno, en, Ga en Galicia, a razón de que non intercambiemos tanto, pois, pues, mira, nos intercambiamos máis información con Portugal, por exemplo. Por la razón lógica de que son el, esos que saben, por exemplo, sobre o, o Sousón, que se chaman Viñao, pois, pues, uh -huh. pues, que teñen máis información, e eh, cando vamos a consultar bibliografía, cando vamos a ver a eh, queremos aprender, uh -huh. pois... Pues, eh, Pues recurrimos pues, ao que nos proporciona pues, a Estación Enolóxica de, de non Ou uh -huh. ao que nos proporciona pues, a Estación Enolóxica de, de Portugal Que son os que teñen o coñecemento Logo nos o transferimos aquí, plantamos aquí Seguimos aprendendo e investigando E vemos como nos vai a adaptación concreta en, en Ribeira Sacra uh -huh moi. Bueno, unha cousa que, que tamén hai que destacar desta de, de bodega é o feito de esas experiencias que ofrecedes para todas as persoas que queiran visitar persoas que poden ir, ir a, poden ir máis de tres ou 4 ou un grupiños e ademais as catas sí, sí. De, de Alias ou, ou, ou as catas de San Vitorio mm -hmm. e algunha máis, non? Vamos ver, temos actividades trekking kiss and wine, vamos a ver creo, temos eh, moitísimas actividades extraordinarias para que nos visiten, eh, pasen unha xornada super super divertida e afable con nos. Eh, bueno, ademais, mira, estamos xusto mellorando todo, todo este apartado de experiencias para a xente que nos visita, que é moitísima eh, eh, a Ribeira Sacra, e eh, darles a oportunidade de coñecer os nosos viños, por suposto, pero tamén de pasar unha xornada inesquecible e que nos guarden o seu recuerdo pa pa cando volvan a, a casa e se acorden de nos cando vayan ao restaurante ou cando vayan a fazer os pedidos de Navidad a través de guarda moi bem moi bien a, a verdade é que a, a, por exemplo xanttara o sarmiento non ten unha das ofertas que tendes <risas> é interesantísimo pero tendes que tamén conectar congunhas lugares degunhas mm, zonas onde poidan alugarse unha habitación para poder eh, continuar con esas experiencias en pago dun día solo unha fin de semana enmenteeira non Pois pues, sí, ve, ve, ve, vexo que tes observaba a eficiencia de infraestructuras que temos deseído sí. pero bueno, est estamos tamén traballando para para que a pois pues, se poda conte, co, eh, ampliar e eh, eh, non centrarse únicamente na visita pero bueno, estamos estamos non estamos no, no, no tema pero é verdad que hai, hai unha oferta fantástica e suficiente de, de aloxamientos en toda a Ribeira Sacra uh -huh. que te permite disfrutar do entorno, vale, é a a persona típica que ven a ribida sacraven Pues tres, 3 4 días e vai vamos a ver temos un, un turismo para o que lle guste a arquitectura uh -huh. e, o románico absolutamente extraordinario, extraordinario. extraordinario. Un, no, pero eu dicio no, o decía... espectáculo paisaxístico eh temos moi bos aloxamentos, co cocedora es... mismo Ponte da Boga non disponde deste de servicio no, propio, no, no, ver, Rubén, non non non se dicía que te dispuxeras de, de servicio, no. Era contactar con eles para que se, eh... se metan na na, na a web e eh, que digan, bueno, nos temos contacto con, con tal es, es, es, aloxamento Estamos, Nesto, é traballando con casas de turismo rural Mira, de efeito uh -huh. eh, Moitas casas de turismo rural, temos programas de cooperación con eles ¿no? eso, e, eso, que, eso, no, Hacemos eso, un mix colaborativo donde pues, bueno eles facilitan, pues, uh -huh. nos ofertamos as nosas experiencias claro. e ofertase o servicio da casa de de turismo rural de alojamiento, ¿no? Uh -huh. A ver, esto es un ecosistema global de Riviera Sacra donde colaboramos todos con todos Sí, sí, un pack completo, ¿sabes? vamos. Efectivamente, digamos, <risa> o que se ten constituido aquí, porque sabéis que las infraestructuras son difíciles aquí, claro, es eh, un, claro, no, sí, un, peque, un pequeño ecosistema colaborativo, ¿no? Sí, sí, sí, Todo un mes, porque el señor que venga a la bodega ou a disfrutar dunha experiencia pois logo, lóxicamente, vai quedar a dormir pois nunha casa de turismo rural nunha Eso alojamiento, sí, sí. nun tal, uh -huh. vale? entón, xa o sea, temos un, un pequeno ecosistema colaborativo entre todos moi ben, moi ben é dicir, unha que efectivamente non se explicite vale? Sí, porque sí. sabedes que son sociedades diferentes pois pues, sí. na propia web pero de modo indirecto si sí existe este ecosistema, si sí. Sí, sí, sí Bueno, pois, eh, Rubén eh, O tempo que, que nos lle dedicamos A, a todas as persoas que entrevistamos É eh, eh, cativo, porque xa sabes que a radio sí. Faise eh, É normal no... Está pero, pero de verdade que nos fixeches A boca auga para poder sí, de, desde logo Llegarnos precisamente a, a esa grande mm, Experiencia que é a adega Ponte da boca sí. Non somente por, por ser a máis antiga Da Reveira Sacra, sino por o efeito de que bueno Tendes un equipado por lo menos sí. por lo que acabadas de comentarnos é eh, que bueno, facedes historia, a verdade é que a ver, é eh... importante o colectivo, non? Sí, si. Sí. Entonces, bueno, pois pues, a verdade é que sí que teño aquí a xente que é unha maravilla e eh, o seu compromiso é o que permite pois pues, pois pues, acardar diante todo isto moi bien muy bien Po moiitas gratasñas unha posta en valor desa de, de tradición sí. que, que, que ti moito no, no, nos agasallas con ela e eh, que desechmos que sigades tendo moitísimos éxitos. Fal quedounos un chisquiño no te inteiro, pero no nou momento deveremos a falar sí, para que nos recomendes algúnn dos viños que non somente os dos premiados sino un, por exemplo o de algún que teñs de ti unha predilección especial a mellor Bueno, acabo, vamos a ver si <risas> Sinto unha predilección, mira É, é un pouco relativamente fácil ¿no? Porque teño unha predilección enorme Polo blanco lesítimo vale, E no, históricamente tamén o, o capricho de Merenzau foi o, no. o viño. Seguramente porque é moi difícil Pero teña que recoñecer que os ou son últimamente, está ganando igual que si conquistando, <risa> ¿no? Sí. Conquistando. Vale, sí, está vale. sí, conquistando. Sí. pero bueno, son todos fantásticos, pero bueno, sempre como todos, sí. sempre siempre sentimos un pouco máis de Bueno, de son bus, todos dillos, vamos sí. sí, son todos, pero bueno, neste caso alguns, Seguramente polo traballo Que mm -hmm. que deu sacarlos adiante Pois pues, é sí. pues, eh, eh, como perro Un pouco este o can que che morda As zapatillas Que, que sí. ao final é <ríe> un pouco Complicado, pero sempre É bueno. un pouco máis de gracia muy ¿no? bien, muy bien. Bueno, agradecerche moitísimo O traballo que, que, que, que estáis a facer bueno, Ya a dedicación que, nos dedica, que, que, nos, que te veches connosco, eh, que, bueno, que todos os los osos se metan na vosa tienda Ponte sí. da Boga, hai ponte daboga.es e que disfruten mandando... que disfruten dun viño ao lado dun chuletón. Como di. <risas> Exactamente. Sí, sí. Moi ben. Pois pues, vale. pois pues, muitísimas a vos por Vol Voltaremos por a incomodarte outro sí, a incomodarte noutro momento para, para continuar falando Exactamente. De... Exactamente. Por mellor falando de algunha feira do viño que, ten, <risas> que seguro que está preparando. Sí. Pues sí. Vale. Muy bien Rubén, vale. pues Venga. muchas gracias. Muchas gracias. Eh, y, eh, y a seguir, saludos y con... eh, felicitaciones también al equipazo que tienes. Pues un aperte, muchas gracias a vos. Hasta muchas otro momento. Gracias.